Я все про це читала Треба ні на мить не спускати очей А Снейп, до речі, навіть не кліпав, я бачила А я кажу, що ти си помиляєш Із запалом сказав Гегрід Не знаю, чого гарі на мітла так си поводила Але Снейп ніколи б си не намагав убити учня Слухайте мене, ви всі троє Ви встряли в таке що вас це не стосує. Це небезпечно. Забудьте того пса і забудьте те, що він стереже. Бо це справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага, сказав Гаррі. Тут ще замішаний якийсь Ніколас Фламель, так? Гегріт був сердитий сам на себе. Розділ дванадцятий Дзеркало Яцрес. Наближалося Різдво. Одного грудневого ранку Гогворц прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. Озеро замерзло, а близнюків візлі покарали за те, що вони зачарували кілька грудок снігу. І ті носилися всюди за квірелом – цілячись у його тюрбан. Сови, які зуміли подолати завірюху, щоб доставити пошту, мусили якийсь час відпочивати і лікуватися у Гегріда, щоб набратися сил на зворотну дорогу. Ніхто вже не міг дочекатися канікул. Грифіндорська вітальня і велика зала хоч огрівалися камінами, а от у коридорах стояв лютий холод. Шипки у класах шарпав несамовитий вітер. Найгіршими були уроки професора Снейпа в підвалі. Де в учнів аж пара йшла з рота. І вони тулилися якнайближче до своїх гарячих казанців. «Мені в натурі шкода тих учнів, – казав на уроці заклинань Драко Мелфой, – які лишаться на різдво у Гокфсорті, бо їх ніхто не чекає вдома. Кажучи це, він поглядав на Гаррі. Креб і Гойл хихотіли. Гаррі, що саме зважував мелений хребет лев'ячої рибки, вдав, ніби не чує їх. Після матчу з Квідичу, Мелфой став ще нестерпнішим. Роздратований поразкою Слизерину, він спочатку намагався розсмішити всіх байкою про те, що, мовляв, наступного разу ловцем замість Гаррі стане жаба з великою пелькою. Але Мелфой побачив, що ніхто не сміється. Бо всі були вражені тим, як Гаррі вдалося втриматися на мітлі, що намагалася його скинути. Саме тому заздрісний і сердитий Мелфой – знову почав глузувати з того, що Гаррі не мав справжньої родини. Гаррі не збирався їхати на Різдво на привід-драйв. Професорка МакГонегел минулого тижня складала список учнів, які лишаться в школі на свята. І Гаррі відразу записався туди. Він не бачив причини, чому має себе жаліти. Адже, мабуть, це буде... Найкраще його різдво. Рон з братами теж лишалися, бо містер і місіс Візлі мали їхати до Румунії провідати Чарлі. Вийшовши з підвалу після уроку зілля й настійок, учні побачили в коридорі велику ялинку, що загородила увесь прохід. Дві величезні ноги й гучне сопіння свідчили, що за ялинкою був гегрід. «Гей, Гегріде, допомогти?» – запитав Рон, просунувши голову між гілляк. «Нє, все файно, дякую, Роне». «Звільни прохід», – почувся з-за спини зневажливий голос Мелфоя. «Що, Візлі, вирішив, типа заробити трохи грошенят? Мабуть, теж хочеш стати ключником після Гоквартсу». Бо Гегридова халупа – справжній палац проти барлогу твоєї родини. Рон кинувся на Мелфоя, але сходимо якраз спускався Снейп. Візлі!